Salamu aleikum të nderuar të rishikues, paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin me ju. Takohemi këtu për të realizuar emisionin tonë dhjetëvajen duke kërkuar përgjigjen. Me mua në studio si zakonisht është i nderuari studuesi i Islamit, Hoxh Alaudin Abazi. Mirsë erdhët. Mirsë erdhni. Besoj se me knajësitë së sante do të përgjigjeni pyetjeve që tashmë kanë arritur në redaksin ton. Inshallah, do të, të ndodhë. Pyetja e parë thotë kështu: Desha të di rreth një hadithi që e kam dëgjuar disa herë por nuk më kujtohet i tërë ngutja thot që është prej shejtanit vetëm se ne tri raste a është i sakt kë hadith dhe Allah ju shpërbleft Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Walakibatulil Muttakin Walakudwana illa ala al dalimin Was salatu was salamu ala rasulina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahun e larsuar e lafderojmë Zotin dhe kryusin ton gjithashtu i dërgojmë salavata dhe selame dhe dërguarit Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam familjes e ti, shokve të ti dhe të gjithë atyre muslimanve që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjukimit Eksistan një hadith që eshenan imam të tirmidhiu në koleksionën e ti ku thët pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam atë të enni min Allah wal ajelatu min e shëjtan Për këthimi i kësaj është se Maturia është prej Allahut kurse ngutia është prej shejtanit. Gjithashtu me ato njohuri që ti kam unë e e di që ekziston edhe një hadith me po të njëjtin formulim të cilën e përmend edhe pyetësi, por e, nuk gjen nukosh do thotë nuk përmenden në tri raste, po përmenden në përgjithësi pesë raste. Kët hadith ky hadith përmendet në një liber të gazaliut jahja ulu muddin në të cilën thuhët se el agjelet u mine shëtan illa fi khëms se ngutia është prej shëtanit vetëm se në pes raste ato raste janë e para pagesa e borqit rasti i dytë përgaditja e gjenazës rasti i tretë dhe nja ushim ati që ka nevoj në të të që është i uritur rasti i katërt është pëndimin nga mëkati edhe rasti i pest, pagesa e borqit. Pra këto, kjo është një hadith që e përmen nga zaliu në koleksionën e ti, në këtë form, në kurse nga pyetja e pyëtësit se ato jenë tri rastet, do të të të nuk, nuk edhim, do të të që egzistan kështu një hadith, Pra kjo është kyperkatë këtë hadithi. Hadithi i parë të sin e përmendat që e shënon Imam Tirmidhiu në koleksionin e tij, është hadith i hasen, do thotë, e arrin gradën e hasenit, hadith i mirë, kurse hadithi i dytë në të do thotë ka dobsi, do thotë, në zinxhirin e transmetuesve të këtij hadithi. Shpresoj që televizionistët janë të ndarë i kënaqur me përgjigjen e dhënë nga ju e vazdojmë me pyetjen e radhës A përmendet në Kur'an dënimi për mos agjërim dhe për mos shkuarjen e hax-it. Citatet e cilat përmendin apo urdhrojnë këto dy obligime që konsiderohen bazë e fesë islamë, do thot agjërimi i Ramazanit edhe shkuarja në hax, nuk ka ndo, themi ndonjë citat deciziv i prerë që nëse thua se ai i cili nuk e nuk e vepron kët the that se ka këddem denim apo këtu më radh por ajo është ka është e qartë se në të dy rastet edhe në çështjen e agjërimit të Ramazanit pra në surën Baqara kur Allahu i madhrum e, i përmend ato ajete shëhru Ramazançi muaji i Ramazanit është muaji i Kur'anit edhe zbret urdhri për agjërimin e Ramazanit edhe dispozitat që kanë të bëjnë të në fund të ajeteve Allahu i larsum e përmbyll, do të të qështjen duke than, tilke hududu Allahi, fele të krabuha. Këto jënë ligjet apo kufit e Allahut, dhe mos ju afroni, afroni atyre. Në kuptimin do të të mos i te kaloni ato. E, gjithashtu edhe në rastin e haqit, kur Allahu i larsum fol për obliguashmerin e haqit, edhe ishtjelon dispozita që kanë të bëjnë me të, në fund të ajeteve, e, na e tërhek vrejtjen do të thë që t'i kem parasysh do të thë të ligjet edhe kufit e Allahut subhanu vëtala. Pra ndaj këto, nga këto citate mund të përfundojmë do të thë të konkludojmë se thyrja e, e këtyre ligjeve apo t'i kalimi i këtyre kufive respektivisht mos praktikimi i këtyre dy urdrave të Allahut e madhërum bartë apo jetë me kuptu që personi i ktill do të thotë do të pallafaçohet me dënim për shkak se nuk i e ka përfillur urdhrin e Allahut të madhru. Por në një sens beso që duhet me pas parasysh edhe pyetësi edhe të gjithë shikuesit madje edhe muslimanin e përgjësia ajo është se ë citatet kuranore, ajetet në të cilat përmenden urdhrat e Allahut edhe ndalesat ë janë të përmendur në formë e shkurtër, përmbledhëse. Do thotë nuk janë të detajizuara. Të detaj ato në fakt detajzohen në me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe metodologjia e e sunetit është se si burim i dispozitave shariautike të, të obligimeve në përgjithësi janë Kur'ani dhe së bashku me Kur'anin është hadithi apo suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak, për me vërtetë u dënimin, kemi argumente të shumta nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe domosdoshmërinë e të vepruarit të këtyre urdhrave, ka shumë hadithe që flasin për kët. Dhe kët duhet me pas parasysh besimtari, për kët edhe Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në një hadith thot, la yajlisanna ahadukum ala la yajlisanna ahadukum ala arikatihi wa yaqul midhen na u baina kum alquran përkthimi i hadithit thot mos të ulet ndonjëri prej ju, juve në koltukun e tij edhe të thot do thot të polemizojmë kuptimet e tjerët se ndër mes neve edhe ndër mes juve është Kurani libri i Allahut atë që e xejm atë të lejuar ne e lejoim dhe atë që e xejm atë të ndaluar ne e ndalojm vazhdimi i hadithit thot i dërguari Allahut Inni Se me të vërtet mu më është dhënë Kuranit, me një fjalë më është zbritur Kuranit, Kuranit, po me të më është zbritur edhe diqka tjetër. është fjala për sënetin e pegamberit sallallahu aleyhi wasallam. Pastaj edhe Allah i lërësumë në Kuran na urdhran pasimin e urdhrave edhe mësimeve edhe fjallëve të pegamberit sallallahu a.s. me ajetin ku thët wa ma janë të të ku anil hawa in hua illa wahjun juha për të dërguar në Allah thët aj nuk flet prej epshit e ti por fjalla e ti është palje eh, që i komunikohet ati eh, që me këtë ajet në nënkuptojmë se fjalla pegamberit eh, hadithet e ti në përgjësi i janë dëtët eh, u dhëzime që Allahu i larsum eh, e ka eh, ja ka shpall pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe ai e komunikon atë për këtë edhe një herë po e përmbylli do thotë këtë pyetjen e e, e këtij pyetësi se nuk është decisive apo nuk është e domosdoshme që për çdo urdhër edhe për çdo ndalesë të përmendet në formë të prerë apo çartazi detajizuar se çfar dënimi e pret ai që e lën këtë punë apo kështu me radhë nuk është të kurzuhet që kjo të jetë vetëm në Kur'an pra arsye se çustam edhe pak më herët, ajetet kuranore, shumica e tyre janë të përmbledhura, edhe prandaj ka nevojë të komentohen edhe të sqarohen, speak sparing nga i dërguari i Allahut ashtu çështë ka vepruar, pastaj edhe nga dietarc, duke filluar prej sahabëve që kanë ardhur pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe kështu me radhë. Edhe nxjerrja e një dispozite se a është apo a lejohet të lihet apo nuk lejohet të lihet nuk nxirrat vetëm nga Kur'ani, por gjithashtu nxirrat edhe nga hadithet e pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju falem deri për përgjigjen, pyetja e radhës thot kështu: Kam dëgjuar se është mirë të presim derisa të lind dielli, pas 30 minutave të falim dy rekate pas lindjes së diellit, shpërblimi i tyre thot është sikur të kishe kryer haxhin, a ka ndonjë argument më të veçantë për këtë? A e ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë? أشت ني حديث جي ترانسمتوهت مي ني نومر تزنجير زن... دمون ترانسمتوه سيش نتسينة ثوهت ثوت بيغمبيري صلى الله عليه وسلم من صلى الغدات في جماعت ثم قعد يذكرو الله حتى تطلع الشمس كان له من الأجري كمثل حجت و عمرة تامة تامة تامة Përkëthimi i kësaj është ku thot përgëmberi sallallahu a.s. Aj i cili e fal namazin e sabahit me gjemat, edhe ullet e përmend Allahun larsun deri sa të linë të djeli, pas taj i fal dy rekate, e ka shpërblimin, si kurse ta bëj hajin edhe umrën e plot, pl nëmanë si kurse ta bëj hajin edhe umrën të plot, të plot, të plot. Kjo hadith shenohet nga tirmidhiu edhe disa transmitu së tjërë të haditheve, por në zingjiren, e, do thotë, në vërtetsin e hadithit ka e, mendimet e kdjetarë, por e sakta është se kjo hadith e arrinë, do thotë, shkallën e, do thotë, Hasenit, se është hadith i mirë, edhe me të bëndë, bënd, do thotë, të punoj e, besimtari edhe po kuptojmë shpërlimin të cilën e ka. Kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, k e për kët namaz apo ky namaz është quajtur nga dietarët Salatush-shuruq që në përkthim do thotë namazi i e, paslindjes së diellit dhe preferohet apo forma apo koha kur duhet të falet ky namaz është sikurse që përmendet në Kur'an në hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasem se do thotë ajo ato kriteret apo kushte që duhet të plotësuar për me për me e, e fal kët namaz ashtu siç duhet është që më së pari ta falim namazin e sabahit me xhemat. Pastaj të qëndrojmë në xhami, në branda në xhami dhe të bëjmë dhikrë, ta kujtojmë Allahun e larsum qof duke lexuar Kur'anin apo lutjet pejgamberike e kështu me rad, derisa të lind dielli. Pasi që të lind, do thotë ti falim dy rekate edhe me kët e arrim shpërblimin i cili përmendet në hadithin e pak përmendur më herë. Kjo as do thot e, hadithi e, disa prej ulemave kanë thënë se ë nuk është domthonë e kanë mohu emërtimin e këtij hadith të këtij namazi me një emër të posaçëm sikur që e kanë bërë do thot salatu shuruk namazi i pas lindjes së diellit por kanë thënë se ky njëjt është sikurse namazi i duhas do thot namazi i paradites edhe e, vetëm se e i ka disa disa veprime shtes me të cilat do thot arrihet të thot grada e cila përmendet në hadith. Gjithashtu do të thashë e nevojshme të përmendet edhe ajo se është e nevojshme që të pritet pasi që të lind dielli apo koha që duhet të pritet duhet më që do thot një kohë e caktuar, parafishisht qysh përmendet edhe në pyetje, të kalojnë 30 minuta, pastaj ta ta falim namazin. Të dashur të rishikuës, juve që për herë të parë jeni duke në ndje kur tani, ju njëftoj që pjesë e këti emisioni mund të bëheni edhe ju, sigurisht duke shkruaj tur pyetjet tuaja në postën tonë elektronike pyetjet qesei.kse.com. I, I mirë presim të dashur të rishikuës gjitha pyetjet tuaja, e vazhdojmë se lezuari pyetjene radhës indëruar. Ajo thotë kështu, edhepse shumë i ri vetëm 18 vjeqë kanë filuar të mbijen flokët, qëfar të bëjë? A është halal të bëj mbjelljen e tyre me operacione plastike apo të përdor ujëra të ndryshme? Çfarë më këshilloni ju? Ëh mbjellja e, e flokëve si dispozitë shariatike është e lejuar. Nuk ka të keqe. Për arsyesë vetë rënja e flokëve konsiderohet do thotë si lloj smundje, e cila ëh me cilën ballafaqohen posaçish do thotë me shqut pastaj edhe rënja e flokëve trajtohet si mangësi. ë dhe me anë të ndërhyrjes me me mbjelljen e flokëve, do thotë neve e largojm apo e mendojm kët mangësi, edhe ë gjithashtu të trajtimin trajtimin e rënjes së flokëve si si smundje, mund ta nxjerrim me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të sinë ashanan Buhariu edhe muslimi, është një hadith i gjatë që përmendet për njëjarin e tre personav që njëri për i tyre ka qenë ismur, do të të ka qenë qarë, e kishte humbur të pamorit, i dyti ishte ismur me një smundje të likurës, kurse i treti, do të të të të të kishte smundje se i këshinërën flëkët të gjitha. Edhe hadithi është i gjatë, njëjarin e gjatë, vërtetot se si me leku i vjen ati, secilit dhe me një prekje do thotë e shëron. Edhe edhe këtë që ka qenë ismur prej prej rënjes flokëve, do thotë çikëshin ra flokët e shëron do thotë që nga hadithi mund ta nxjerrim atë se e, vetë rënja e flokëve konsiderohet trajtohet smundje, edhe me ndërhyrjen tonë do thotë ne vetë, vetëm se po i bëjmë shërimin e, e smundjes. Edhe na e dimë të gjithë se pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam thotë me një hadith se Allahu është krijuesi i smundjes edhe i ilaçit. Edhe nuk ka smundje që e ka e ka zbrit Allahu i Madhru, e që nuk ia ja ka zbrit edhe ilaçin. Ëh vazhdimi i hadithit thot e, i dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja qoftë mbi të, thot sherohni. Ëh do tët të thotë ka ardhur në formë të urdhrit, të urdhrit që me kërkush erimin, por në vazhdim të hadithit thuhet mos usheroni me gjëra të ndaluara. Prandaj ëh kërkimi i shërimit dhe menjanimi i kësaj mangësie është i lejuam, edhe nuk është uh, kjo uh, ndryshim i krijaturas kri, së Allahut madhror, por është në fakt kthim i, i, i në një gjendje e cila ka qenë do të thotë para para gjendjes apo para kësaj para kësaj gjendje. Prandaj, më së më zgjat më shumë do të thotë lejohat mbjellja e flokëve edhe në të nuk ka ndonjë ndonjë të keqe. Bazuar atë ne përgjigjem se dhatë erdëm në përfundim që lejohet mbjellja e flokëve, por a pajtohen gjithë dietarët në lidhje me këtë? ë jo, nuk ka mendime në këtë çështje. Në fakt problematika e mbjelljes së flokëve është një problematikë e re që në në gjuan e sheriaut bën pjesë në në kategorin e fikhu në vazil i thojnë në të të regullat që kanë bëjnë me aktualitetet bashkohore pra nuk është një qeshtje që është shtjellu në të fukahat e vjetër është një qeshtje bashkohore edhe debati egzistan në dërmjet djetare bashkohore kemi disa prej, prej tyre që endalojnë nuk e u argumentu me një hadith e pejgamberi sallallahu a.s. ku i dërguar e Allahut e thëtë laan Allahu el al wasile wal mustawusile që Allah i malkon, malkon ati që i njëtë flokët edhe ati që i njëtën flokët kuptimi i alwasile ulema dhe thotë njëtëja e flokëve është për qëllim a i person i cili dhe thotë i lidhë dhe thotë i ka flokët edhe atyre flokëve u anjëtë dhe thotë flokët të tjera edhe e bon një loj një loj lidhje një loj, një loj njëtëja të flokëve të ta Njerz ka qenë e njohur do thotë kjo forma e praktikimit në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i dërguar Allah i mallkon edhe ndalën këtë kët praktik. Edhe ata dietarë se kanë ndalu mbjelljen e flokve janë mbështetur me kët hadith, ë duke thënë se është formë ngjitjes e, e flokve, prandaj edhe edhe e kanë ndaluar. Mirpo ai saktas është se lejohet edhe ë forma e cila mallkohet e pejgamberes sahasem dallon nga ajo që bëhet me anë të ndërhyrjes kirurgjike e plastike e, me cilën do thotë bëhet mbjellja e flokëve pastaj edhe e, akademia e fikut të islam do thotë al majma al fik al islami në një sesion të mbajtur në vitin 2004 në Malajzi e kanë debatuar do thotë çështjen e ndërhyrjeve plastike në përgjithësi kirurgjisë plastike dhe kanë ar në përfundim do thotë ulemat se dietar cili ka marr pjesë do thotë në këtë në këtë sesion se mendimi më i saktë edhe më i drejtë është se lejohet ndërhyrja e dhëmbjellja e flokëve me, me me operacion plastik. Ju faleminderit për përgjigjen e dhënë dhe lejojmë pyetjen e radhës. Pyetja e radhës thot kështu: Separi ju përshëndes, ju uroj suksesë në punën e mbar. Dua të pyes rreth një tregtie mjaft të përhapur në kohën tonë në botë. Pra, a lejohet të praktikohet kjo nga këndvështrimi islam? Është fjala për shitblerjen që ndryshe ne e njohim me emrin ankant. Format ektila janë për shembull, një makinë kushton 5000 euro, ti e jep 6000, ndoshta un mund të jap një vlerë më të madhe dhe kështu ta blej makinën. Thot a lejohet kjo? Cili është qëndrimi i islamit në lidhje me Si dhera me ankand në në gjuhën e sharia tit quhet baiul muzajede dhe është një formë e tregtis që ka qenë një orë edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk është diçka e re. ë vërtetohet një hadith nga pejgamberi lavdrimi dhe paqja qoftë mbi të se në një rast ai ka e ka shitë një ë an që e kishte edhe një pëlhurr, një lloj shtroje që që e kishte ai kishte ofruar edhe kishte thënë se kush po e blinj kët këto dy gjëra. Edhe njëri nga të prezente të shoktë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kishte ofruar një çmim prej një dirhemi. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte thënë se kush po jep më shumë se një dirhem. Pastaj paraqitet një shok i tjetër i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili e blen me dy dirhem. Pra nga ky hadith nxjerrëm edhe fuqahat kur flasin për llojit e shilverëve, nxjerrim se e, është i lejum kjo formë e shitjes edhe nuk ka nuk ka ndonjë të keqe. Pra mënyra e shitjes është ashtu si e përmendi pyetsi në këtë pyetje, ë bhet ofer, of, ofertohet do të thotë parashitë e bëjmë do të thotë ekspozimin e mallit, edhe kërkojm çmimim që ti vëhet nga ata të cilë dëshirojnë me eble, dhe secili ofron çmimin që dëshirojnë, edhe ai i cili ofron çmimin më të mirë metabolizm më të më të, të lart, ai do thotë ka të drejtë e me e marr edhe me e ble at at mall. Ë por gjithashtu ndoshta e kshabon një vrerje këtu se duhet me pas parasysh se këto formëshi të vlerës në ankat posaçërisht në zonën e bashkëqore mund ketë do thotë forma të ndryshme. ë praktika do thotë që mund shpihen do thotë në në në ë fat apo në, në biqoz apo mund të shpihen në disa ndali, ndalesa me të cilat do thotë shkelen disa ligjet e Allahut si për shembull ta përmendim ka mundësi të futen disa hile edhe tradhiti të ndryshme që mund të mirën vesh paraprakisht shitësi edhe dikush për nga njerëzit që të ofrojë një çmim vetëm për, për mëngrit, thot do thotë çmimin mallit, edhe pse ai ndoshta nuk ka nuk ka për qëllim blerjen, por vetëm bën do thotë si themi ne pazarllak eh duke ofruar një çmim pak më të lart, pa qëllim vlerje, edhe kur ta shohin tjetër se filani do të më marr për shembull, që më dhan çmim më të lartë e kështu në këtë formë, në funksion të thradtis me me e shtu çmimin e e mallit. Ose ose forma të tjera ndryshme, do të thotë me cilat mund të të të bëhen edhe disa disa te kalime sheriatike. Pra ndaj nëse, nëse me njanohën këto, është i lejumë dhe të të kjo formë e shqilderes edhe nuk ka ndonjë ndales. Edhe kjo është qëndrim i, i gjithë djetarve. Dhe falim nderit. Lezoj pjydje në vim. Alion, thotë të lojra të fatit, si për shembul bastoret dhe alejot për një besimtar të punoj në këto vende? Fatkesisht qështja e bastoreve edhe lojrave të fatit tash Pozuajën kombëtare ka marrë një hap të madh. Edhe fatkeqësisht do thotë, ndoshta nuk gjehemi nëpër qytetet edhe të Kosovës, nuk gjehemi edhe ndo një, Ven, në ndonjë vend ku nuk vend, ka pastatë. Apo edhe lagjet që janë shumë të thjeshta, ndoshta nuk kanë nuk kanë shitore, e gjejmë do thotë ë vanda ku kanë mundësi ë banorët me me me ufut aty edhe edhe me me lut, do thotë me loja ndryshme bastore sportive apo apo të ngjashme. Kjo është domosdoshmë dë me dërtet një një e keqe që duhet mënjanuar edhe duhet duhet ruajtur shohrin ton edhe e, prandaj fillimisht këshilloj do të thotë të gjithë shikuesit ta kenë parasysh e, se të gjitha këto forma të lojrave janë bigjoz apo kumari, qoftë në do, thot, e, form, do thot, të thotë formë do të thotë të lojrave të ndaluara. Allah i larsu më thëtë në Kur'an Innam al-khamru wal-mesiru wal-ansabu wal-azlamu rrijësum min amelis shëjtan fejtë të nibuhu laallekum të flihun Allah i larsu më thëtë më të vërtet e, vera bijozi idhujt shëgjetat për fal janë vepra të ndyta e, të shëjtanit, dhe thëtë prej veprave të shëjtanit, largohën i prej tyre që t'jenin dhe thëtë të shpëtuar Këj ajet shum drejt për drejt na na tregon se bigjozi me gjitha llojet edhe format që e, tash më se janë bë, do të thotë forma kemi ndotat format të, të ndryshme dhe të shumta, të gjitha janë të ndaluara edhe duhet të largohemi atyre edhe mos mos e, të mirëmi me format këtilla për arsye se jo vetëm nga aspekti shjeratik do thotë këndvështrimi islam se ato janë të ndaluara, por edhe të gjitha studimet, të cilat janë bë, edhe nga musliman, por edhe edhe nga jo musliman vërtetojnë se e, të gjitha këto forma të lojrave të fatit, bigjozi, lotot, bingo, lojet tjera, të gjitha janë, do thotë, mënyra që e, kur përhapen ne pershëritë ndryshme pa marr parasysh se çfar çfarë kulture dhe çfarë ideologjie fetare ka, do thot ato shoqëri vuajnë me disa me disa vese të këqija, sikur se që mund të ciellin do thot këto këto vepra të këqija. Mund ta vëjmë ne pa një çështje që ndoshta edhe nuk është i, i panjohur për opinionin e përgjithshëm, ajo është se e dim të gjitha të gjitha ato familje në të cilat kemi prindër apo njerëz që qofshin edhe fëmijë që mirren me këtë formë të lojrave edhe do thot praktikojnë do thot bigjozin shohim se jeta e tyre jeta e këtyre familjeve është me vërtet një jetë që ka dhun, do thot ka pakënaqësi, ka armiqësi ndërmjet anëtarëve të familjes, ka probleme edhe kjo për secilin prej neve është e njohur, secili prej neve që njohim familjet këtylla e dimë do thotë se me çfarë probleme ballafaqohen ata. Prandaj, nëse asgjë tjetër njeriu vetëm nga ky kënd vështrim e e shikon do thotë kët problem, atëherë do ta kuptonte se sa e keq që edhe sa e, e shëmtuar është për një njerëz që të mirret mas këtyre punëve do thotë edhe mas mas lojrave të fatit. Është më një një formë ë ndoshta edhe nuk meriton të quhet investim për arsye se ë detyrimisht njeriu mund të kuptoj e, me fjalën investim se diçka do të thotë që ka ka më pas e, fitim, po është një lloj harxhimi i parave për diçka që është shumë ë me nëse nëse e kshihyrim do të thotë me përqindje, do thot të thotë shumë ka gjasa të fitohet diçka. Krahas kësaj edhe ë njeriu është i obligum edhe një prej objektivave të shëriatit të islamit, është ajo se njeriu e ka e, të shend pasurin të sën e ka. Edhe krahëz asaj që është kërkon nga ajt që ta fitoj në formë të drejt, gjithë ashtu duhet të ketë kujdes se një farë forme edhe po e shpenzon atë. Në një hadith, pejga meri sallallahu aleyhi wasallam, thëtë, Lën të zula qadama abdin, hatta la, la yus elan arba'a nuk do të lëvizin këmbët e, e robit ë ditën e gjykimit derisa të pyetet për katër gjëra për jetën e tij se ku e kaloi, për rininë e tij se në çka është do të thotë si e kaloi, për pasurinë si e fitoi dhe si e shpenzoi atë, edhe diturinë e tij se në çfarë forme e përdori atë. Pra këto katër gjëra Çfarë do thotë e veçantë e këtij hadithi që më ka më ka bërë shpesh herë të meditoj është ajo kur bashkur flitet për pasurinë, i kemi do thotë dy gjana, ku po do derisa të pyetet për për pasurinë e tij, po këtu i kemi në fakt dy pyetje. Pyetja e parë se si e fitoi atë dhe pyetja e dytë si e shpenzoi atë. Derisa do thotë për për tërrat kishte vetëm një pyetje, ku e shpenzove do thotë ku e kalove jetën ose rinin e këtu me radh kurse kur ka ardhe tek pasuria atëherë janë bën do të thotë dy pyetje do të pyetim për dy pyetje prandaj duhet me pas parasysh edhe vetëm ky hadith po na vjen po na po na jep të kuptojmë se sa e rëndësishme është për besimtarin çështja e fitimit të pasurisë edhe shpenzimit të dyat edhe për besimtarin para se të shikohet shuma e fituar apo para se të shikohet pasuria se e fituar a është e madhe apo e vogël, para as kësaj shikohet se në çfarë forme po fitohet ajo. Prandaj pastaj shikohet se se çfarë është fituar. Kjo do thotë është është primare tek tek besimtari për këtë këshilloj do thotë të, të, të gjithë muslimanët që duajnë me qend afërt me Krijuesin e tyre. Edhe dëshirojnë të jenë të përkushtun dhe i Allahet madhrum, ta kënë parasysh se këto veprat gjitha jenë të shumtuara edhe të ndaluara nga Allahi madhrum, edhe krahaz kësaj jenë veprat që lindin, dhe thotë armisi në dërmjet njerëzve, si kurse që përmendet në vazhdimin e ajetit inë nëma juridu shëjtane, më të vërtet dhe thotë shëjtani dëshiran me antë vera as edhe bigjozit që të fut ndërmjet Juve armiqësi edhe t'ju largojnë nga përkujtimi i Allahut. Edhe padyshim bigjozi fut armiqësi ndërmjet njerëzve. Edhe për me vërtet u kët nuk ka nevojë të flasim shumë se secili prej neve e din, do thotë, se çfarë armiqësi krijohen, krahaz kësaj data traditës që zhvillohet ndërmjet ndërmjet njerëzve e kështu me radh, për mos më zgjat më shumë themi se është një vepër e shëmtuar, edhe duhet besimtarit u largohat atyre edhe të jetë larg sa ma darë këtyre nëse dëshiron me qenë i shpetum në këtë botë dhe në botën tjetër. Të ndëruar të rishikues, ju njëftoj se për pak qaste do të bëjmë një shkputje të shkurtër, por sigurisht ju musë ndëruar një kanalin, sepse ne do të rikëthejemi në studio për të marë përgjigjat nga hoqa unë i ndëruar. Muhammed, është rafu l'arabi wa l'ajemi يرى من يمشي على قدمي بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم تاجر سن الله قاطب Të dashur të leshikues, ashtu edhe si që ju para lemrova, rikëthe e misër ishë në studio për të vazhduar me pytet që tashme ju i keni dërguar. Pytja radhës, ho gjinderuar, thot kështu. Selamu aleykum, Allah ju shpërblev për kontributin e juaj që po jepni. Deshat ju përës, thot se a e ndryshën duaja caktimin Allahot. Êshtë një hadith që transmitohen nga pejgamberi sallallahu aleyhu a salam, në të sinën thuhet, la jarud du l'kada e illet du'a. Përkthimi thot i dërguar i Allahut sallallahu alejhi dhe sellem se nuk e ndryshon, nuk e ndron ka don caktimin asgjë tjetër përveç se përveç duas. Pra, përgjigja është se e ndryshon, do thot mund ta ndryshoj e, caktimin ka don duaja e doaja besimtarit, edhe për shkak se Allahu i laqsom kur krijon edhe cakton gjëra, i bën do thot e, që disa shkaqe tiën do thot të, të, të, të ndikojnë në realizimin e disa shkaqeve tjera dhe kështu me radhë. Prandaj doaja në vetë mund tjetë të jetë të thot shkak sebeb që ë si rezultati i asaj lutje si ia ja kemi drejtuar Allahut subhanahu wa ta taala që vi të vi deri te një shkak apo një gjë tjetër ë në në të ardhmën. Gjithashtu është një ajet që na jep ta kuptojmë këtë që e tham pak para. Në sëshenan Allahu elarsum thot likulli ajalin kitab yamhu Allah ma yamhu jem, Allahu ma yasha wi yuthbit wa, wa indehu umul kitab përkthimi është se Allahu elarsum thot çdo gjë do thot e ka çdo gjë do thot që do të ndodh e ka dh, është e shënuar yamhu Allahu ma yasha Allahu fshin atë që dëshiron do thot nga kjo që është e shkruar dhe e lën do thot atë që që dëshiron uai ndeh o m e kitab dha tek ajjindet do thot shkrimi do thot definitiv i te gjitha gjrave kështu qe shkrimi, shkrimi i cili permendet ne ket ayat Allahut madhrum esh per qellim edhe i cili do thot ndryshon esh per qellim aj shkrimi i cili do thot e tecilen e ka caktuar Allahu l'arsum edhe esh do thot ne ne duart e malaikeve ajo do thot ndryshon që ka mundësi Allahy y mahrum ta themi kushtimisht që ti caktoj dikujt në ndo një e, ndodhi qoftë në ndo një fatkesi apo smundje e kështu me radh, edhe mund të jetë si rezultat i lutjes e ti, të tij, të cilën paraprakisht e ka ditë Allahy y mahrum, do thot nuk do thotë që Allahu e, e, e i ka ik, do thot nga dyturia e tij se filani do të bëj dua më vonë, pastaj do të ndryshohet, do thot ai caktim, por e, e, do thot e, Elen do thot që ai ajo do të bëhet shkak do të thot që të videt deri te deri te ndryshimi i atij caktimi, pra këtu është për qëllim ndryshimi do thot i atij caktimi që është shkruar në libra të cilat gjenden në në duar apo gjenden do thot tek me laiket. Kurse shkrimi i cili gjendet në Lauhul Mahfuz që i thuhat do thot në, në plakan e ruajtur, ashtu është përkthyer, ajo do thot është e e e Dhe shkruar, në të është e shkruar, do të të ajo definitivja, e cila do të të i ka parasysht të gjitha sebepet edhe shkacet e, e kështu më radh, e ajo do të të nuk ndryshon. Kursa ajo që ndryshon, është ajo që caktohet e, para prakisht, atë që e cakton Allah i larsun para prakisht, edhe me lutjet e besimtarit, do të të vjen dirit e ndryshimi. Kjo është e njëtë si kurse si kurse qështja e njeriut për shemull kur të smuhet, edhe gjatë smundjes së ti, e, të themi kushtimisht bën lutje, bën dua, edhe Allahu e bën sebeb do thot lutjen e tij që e, me sherohat. lutjen e tij të shërohet apo edhe të bëj dua diçka tjetër, edhe si mëshirë ndaj robit që është i smur, Allahu i lajm do thot t'a ta ta shpërblej do thot me realizimin e asaj lutjeje që e ka bër ai. Një pyetje kemi nga bashkëdetyrare tan të cilët jetojnë në Zvicër dhe pyesin kështu a i lejohet muslimanit dhe muslimanesa bëhet fjalë për ata të cilët punojnë si teknikë medicinal dhe detyra e tyre është që të pastrojn pleqët dhe t'u aprekin avrëtin. Bëhet fjalë për jo muslimanet, do të thotë a lejohet kjo që të punojnë ato vetë muslimant. Është e njohur tek të këtë gjithë muslimanët se avrëti, pjesët turshme të të njeriuve, <clears throat> janë të ndaluar që të ekspozohen, por gjithashtu edhe edhe tua tush, tush, shohim do të thotë të tjerëve, respektivisht do të thotë ti prekin e kështu me radhë, dhe kjo është do të thotë e ndaluar me me me citatet do të thotë sheriatike të, të njohura. Mirë, por në raste specifike, të jashtëzakonshme, ashtu siç e kemi përmend edhe në javën e kaluar, në disa raste specifike e, këto ndalesa mund do të thotë me një fjalë të shfuqizohen apo liroha min vakton ndalesa për shkak të rrethanave edhe situatave të caktuara. Prandaj në situata të shërimit të smundjeve e, apo në situata kur flesh si po përmendet në në pyetje janë në moshë shumë të munda edhe nuk kanë mundësi ta bëjnë, do thotë, mirë bajnë veten edhe duhet të, të ketë ndërhyrje e, që dikush tjetër ti mbikëqyr ata apo do thotë ti pastroj e kështu me radhë, në raste specifike është e lejuar. Mir po besimtari duhet të ketë kujdes që kjo të jetë brenda do thotë kornizave caktueme do thotë që të mos zgjerohemi në këtë dhe do thotë ajo e, të shikuarit apo të prekurit jetë do thotë në në vetëm aq sa është e nevojshme që të menjanojmë do thotë aqsmundje apo të ndërbyjmë në aqsmundje apo largimin e ndjesërave e kështu me radhë. Pyetja neveim thotë kështu. A i lejohet të femije se jashtë lidshëm që të prijë se si imam gjematit? Po, fëmi i jashtë lidshëm është dë thot a i fëmi ujë cilë si lind jashtë kurorës si rezultat i, i zinas, prostitucionet që i ka ndonë nërmjet nërmjet mashurët edhe femrës. Kurse a lejohet dë thot që i tili të del ë, imam, femi se këtë këtë qështje, këtë problematikë e kanë e kanë shtruar dijetarët e hershëm, do thotë që nga kohrat e hershme, mendimi i hanefive edhe i shafive është se ë fëmiu i jashtëlishtum ë është e urrëtur që të dalë imam, edhe të udhëhecit muslimanët në në namaz. Kurse mendimi i dijetarëve të tjerë është se personi i tillë nuk e ka, do thotë është i lejuar të dalë të udël imam do thotë të xhamatit pa marr parasysh e, pse do thotë ai E, është apokar në këtë botë në në atë formë. Mendimi pau zgjat më shumë themi se mendimi i saktë është se nëse i tilli është i pranuar në në xhamat edhe ka ato kriteret i plotson kriteret të jetë do thotë një imam i mirfillt edhe e, do thotë i plotson do thotë ato kushte të, të jetë imam, atëre inshallah nuk prish punë të jetë imam. Vetëm se duhet me, me pas parasysh që që të jetë i pranuar do thot në xhamat edhe mos mos të mos të mos të jenë do thot kundër xhamatit, kundër mos të jenë mos të jenë xhamati kundër që ai të del të të dal imam. Kurse fakti se ai ka ardë do thot në kët botë do thot me jashtkurorës, ë nuk është mëkat i tij, edhe është parim i sheriautit islam se njeriu nuk ngarkohet me një mëkat se nuk e ka bërë vetë edhe nuk është faji faji i tij pse ai do të thotë ka pse prindrit e tij kushtimisht do thotë kanë bërë mëkat, mëkati i tyre do thotë ata do të përgjigjen për të, kurse ky do të përgjigjet për veten e tij se çfarë ka bërë, edhe çfarë ka e, ka fituar gjatë jetës së saj bote. Pyetja në radhë, thot kështu, me ndodhë të kaloj në situatat të jetë depresive, gjatë të cilave nuk me duket asgje interesante. A ka mundësi të me jepë një ndonjë këshilë për mesë të cilës kisha pasur mundësi të i kaloj me letësi këto situatat? Vërtet, gjendja psichike e njëri ju dalën varsish pe rëthanave edhe situatave të ndryshme me cilat balafashoat. Ndodhë nga njëherë të jetë me i gëzuar, me i qetë, me i lumëtur, Forca tashmë edhe ngoll ndon nga një herë të jetë, do thotë ë ë në çënzën e tij të jetë më pesimist, më i hedhur. Të shqetësohet me depresion e kështu me radhë. ë Kjo situat apo me këtë situat ballavaçohen pothuajse të gjithë njerëzit. Edhe janë një numër i shkallës edhe i rrethana që ndikojnë do thotë që njeriu do thotë të të kalojnë në situata të këtyta. Pauzeru shumë themi se fillimisht ajo çka kërkohet prej pyetësit në në këtë situatë për cilën po flet që të mundohet më nda uh, mundësive të të të detektoi se cilat janë ato rrethana edhe situata që ai ballafaqohet me këtë me këtë gjendje shpirtërore me një fjalë të mundohet të detektoj ato indikacione që e bëjnë të ai ta ta arri at gjendje dhe të mundohet që ti evitoj ato dhe të mos u nënshtrohet atyre atyre citatave. Pastaj gjithashtu do ta kishim këshillu se njeriu e posaçërisht besimtar i duhet më qenë ë jismon e në veten e tij me pas e, mendim pozitiv. Mos më qenë do thot pesimist në mendimet edhe të prekupohet, të ndalet në veten e tij do thot me mendime të qësia edhe në këtë form do thotë që të jashtoj vetes mërzin, edhe e, këto gjëra këto gjëra do thotë pastaj ndikojnë që ai do thotë që mos ndi kurfar vullneti do thotë për jetën që që e rrethon. Tash pak më parë se ë për besimtarin i cili ka një besim të sinqert ndaj Allahut të Madhror, e ka shumë më lehtë ta përbaloj apo të i kaloj këtë situatë të depresionit. Për shkak se e, besimtari sinqert e ka parasysh në bikqyre në Allahot të madhrum edhe aje din se gjdo gjithë që ndodhë në këtë bot, gjdo levizje, gjdo e, rëthan, ndodhë me djen edhe me vullnetin e Allahot të madhrum. Edhe gjithashtu e, besimtari ka mendim të mirë në dajë Allahot të madhrum. E din edhe është i bindur se Allahu i lartësum është mbikëshyrës nda i të gjithë e robërve edhe është mëshiruës nda i tyre edhe nuk cakton dhe një gjë vetëm se e, e, me mëhon në vete dhe nuk, dhe nuk cakton dhe një gjë qoft e mirë apo a keqe ajo e që në vete Allah i larsum synon dhe të tëtë objektiva edhe ursi të sëllat ka mundësi njeri u me i kuptu apo edhe kam mundsi mos mos ti kupton. Përkënd edhe Allahu në një ajet kuranor thot asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, ka mundësi që ju të urreni diçka e ajo është e mirë për ju, edhe gjithashtu ka mundësi që ju diçka të ta pëlqeni e ajo është e keqë për ju. Ky ky ajet, ky apo ky komunikim i Allahut me madhurum, ë na jap të, të kuptojmë se dituria absolute i takën vetë, vetëm Allahu të lartë madrëshëm. Edhe prandaj neve i nënshtrohemi ati edhe jemi të pajtuar me ati që e ka caktuar i madrëshmi Allah. E kjo e banë besimtarin të jet i qetë edhe të ti përbaloj të gjitha ato vështërësit me të silat balafaqohet. Êshtë një hadith i pegamberit sallallahu aleyhi wasallam në të silën thuhet agjibun emru l'mu'mini amruhu kulleu khair esh e cuditshme puna e besimtarit puna e tij e tera esh hajr esh e mire nse goditet me nje të mirë e falenderoan allahun larsum nse goditet me nje të keqe bon durim edhe per kët ka shpërblim do thot ne te dy rastet ka shpërblim edhe kur ballafaqohet me nasi Në thot e din se, apo balovacot me knasija dhe lumëturi, atëra e din se kjo është me caktimin Allahot të madhrueshëm edhe me suksesin që aj e ka caktu edhe i falenderohet, prandaj i falenderohet ati. Nëse balovacot gjithashtu me ndonjë fatkesi, ndonjë të keqen e jetën e përdiqme, atëra aj prap i dorzohet Allahot të madhruem edhe pajtohët me atë caktim edhe bënd sabër, nuk i te i kalon ku fit i dorzuat Allahut mëadhrum, edhe prandaj edhe për këtë e ka, do thotë edhe për këtë ka shpërbim. Wa laysa zalika illa lil mu'min. Edhe kjo nuk është vetëm se për besimtarin. Do thotë kjo specifik, edhe kjo përparsi, kjo privilegjë është vetëm për besimtarin. Për arsye se jo besimtarin, njeriu i cili nuk ka besim ndaj Allahut mëadhrum, kur të themi kur të goditet për me ndonjë të mirë, me ndonjë mirësi, kur arrin një sukses atër e mashtron vetën, edhe me ndonë se i tërë suksesi është rezultat i mundit të ti. Rezultat i mundit edhe punës të cilën e ka bo a i vetë, duke mos ju mbështet Allahot edhe duke mos e pas parasysh se ajo ka ndodh me suksesin që ja ka caktu Allahu i madrishëm. Edhe kështu do të tët e shpërfil e, Allahun e madrishëm edhe me kët e hidron atë. Kurse, kur goditet me ndonjit keqe, jo besimtarin, jo, jo besimtare, atërë aj mundohet dhe thëtë që për atë të keqe që të gjej fajtor filanin apo tjetrin, të fajsoj atë apo tjetrin, edhe mundohet dhe thëtë i të i kalon ku fit dhe thëtë për atë fatkesi, kurse besimtare duran, ndalet, e stopon vetën edhe pajtohët me atë që është godit, se edin se është godit me dijen edhe me vullnetin e Allahot edhe se Allahu nuk e humbë atë. Pra, kjo është dalimin dërmet besimtarit edhe jo besimtarit njëriu i cili ka besim edhe e ka parasysh parasysh miksyren e Allahut të Madhror, ai shumë lehtë i tejkalon do thot vështërsitë edhe ato uh, rrethonat me të cilat mund të rrethonat jo të mira me të cilat mund të apo me të cilat ballafaqohet secili secili njeriu. Prandaj ekshiloj kët pyës që ta kët parasysh ë uh, kët edhe ti dorëzot Allahut të Madhror të mundohet ti largoj nga vetja mendimet pesimistë dhe negative, edhe të mundohet ta liroj veten, edhe ë të jetë produktiv në mendime edhe në jetën e përditshme të tij, gjithashtu e këshaporosi që të ket kujdes të ato që ë ta angazhojë veten me punë edhe me e, me organizime apo me gjithashtu e këshilloj që ta angazhojë veten në punë dhe me Aktivitet, aktivitete të ndryshme për shkak se njeriu do thotë kur është do thotë nuk ka punë, nuk ka obligime, edhe është më i lirë, edhe ka kohë do thotë për më mendu, atëherë edhe mendimet pesimistike dhe negative mund Ndihet ta kaplojnë atë, pasif. mund të, mund të, uh, ta kaplojnë atë edhe në këtë formë uh, mund të hapë edhe vullnetin për për çdo gjë. Kto ishin disa nga këshillat që i përmandoj të thot me këtë rast, për arsyesë se të flasësh për për çështjen e depresionit edhe ë probleme me të cilat mund të ballafaqohet njeriu, ka shumë çfarë të të flitet, po inshallah ndoshta herave të tjera do do të mundohemi të flasim do të thot pak pak më gjatë. Saktësisht edhe e bën për mbledhjen e tha që Allahu na porosit të jemi durimtar, sepse ai sigurisht është më durimtarit njëjtë besohi porosit më edhe natyrshkuesitan. Para përmbylljes së emisionit lexoj edhe pyetjen e fundit. Sa përqind duhet më jap zekat për drithrat kur tokën e ujit me ujë të lumit? Ë zekatin e rendimenteve bujqësore në të ardhurat që dalin nga toka ka, do thotë, është ka rregull të posaçëm, e rregulli është se nëse nuk bëhet ujitje artificiale, do thotë i i ora sin biel kur do thot nuk u jitet artificialisht atëre urdhrohemi të japin një të dhëten e, e rendimenteve që i kemi marr. Kurse nëse bëhet ujita në formë artificiale pa marr parasysh a është me lum apo është me kanal ujor apo kështu me radh, me një fjalë do thot kemi jemi angazhuu edhe kemi dhën mund por me e ujit artificialisht atë me kët rast do thotë zekati bie do thotë në në 5%. Ë edhe kjo është do thotë ajo sasia e kërkuar. E, për kët ekziston një hadith ku pejgamberi sallallahu aleyhi ve selam thotë fima saqati s-sama al-ashr atë që e ka ujit qielli ë jipes do thotë 10% kurse atë që e ka e kemi ujit ne vetë artificialisht Atari ja pat 5%. Allah e di më së miri. Hu gjithënderuarm lejoni që në emër të televizionistëve të ju falënderoj për gjitha këto përgjegjësit që na i sollente. Edhe un gjithashtu ju falënderoj edhe ju përshëndes. Selamun alejkum. Të dashur televizionistë, kjo ishte tëra të sa i përket këtij emisioni. Deri në takimin ton të radhës, paqja mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin me ju. Mos harroni të na shkruani në postën tonë elektronike hyetje e të qësej viz kësë.com. Ju mirë presim. <totipatik>